باب مقارج الحروف مقارج الحروف سبعة عشر. على الذي يختاره من اختبر مقارج الحروف سبعة عشر. حال الذي یخت رو ن اخت مخکې مصب رحم الله او چې د قاري د پا س جدل ضروری دي مخار کروشي وفا ک درته مخارکررکي حال چې کب اول د کرري او د اول کر کو اتم دا خبر د دې د ماهید بحث رسول نو ول ذکر شي ذکر دا د حروف ذات خبره ده او صفات دا کو بذات باندې مؤخری کنا ذات مقدمي په صفت کله تعين د ذات په حرف نيجه درغه پورې تعين صفات نکيهي باب مقارج الحروف کداشته تفکر ها دا باب مخارج الحروف ها دا مبتدا شو باب مخارج الحروف دا ټول خبر شو فاول فا شیر کې متنف رحمه الله ته اعداد دا مخارج ذکر کړي او قول مختار طرف ته اشاره کړي معارضين مخارج الحروف مخارج حروف العربيه تبعها شر دا على الذي دوا چې دا غو کول ما يختارو چې ورکلر يغيلر من هاجا اقتبر يغود ازمایه دی امتحان يغتړل دي ما وی مخارج واللس دی دا آغا چاہ دا قول مطابق شه اغطا دی مخارج و سمم پیش بھی کری هاں دا دی سمم امتحان اغسطے و دا دی کن حصہ وردن نشه معنی دا دی دا حقیقت نا قبر دے اغوی دی دی جو واللس دی امام غلی زیاد زکر کردی جو واللس دی باکی موقت تفیل کروشی دا قول دا واللس دی امام غلی زیاد زیاد زکر مانا ماناکړه اول خدا خبره دې کوي نو شارح حدا د مولا علي القاري ته نو اغه شارح هي علي دا شارح د جيزري اگر ټولما و دا غشره چرته موجود نه ده و ټول نه راځي مولا جيزري چې ترکا خبره ذکر کوي کنه کو اشاره هي موږ غلط یو او غلط یو پریرانا دا یو تقریبا هو شرح دي چې مولا علي القارئ هغه هو شرح تکي دا شرح را په شرح باندې غدا دي کوي دا غدا ذکر دي دا غدا ذکر دي دا غدا ذکر دي مولا خالد خلهړه نو یو غلبی دلته راځي او دا اصل کې د ابن جزرې څه ویل هغه ما را دا او دی وو جنې کړی دا دلته کوي الی الی یختاروه چې ور کړی دی چې ما خپل ځ په خوات تر شوه نو څه پکارو ما دې په څه پکارو یختارو په کارو یختاروه له وی د هغه ماضي خبر او څه دی وقته کې درته ذکر کوي او ما انا د بس مضارع ہے نا او چا دا معنا کړي فضل الذي یختاروه بنا بر او قول چې ورکه رې دے دی قول له ذبنا اغچا اختدارا جغد دی حروم و انتحان اغسطے وی با دی معنی کی تاویل لن ضرورت نیشتے فی معنی نرے پا معنی نمازیشی و اللہ ما علی القارب فالمنح کیوئے وی دا سناشنا خبری دی یہ ای غلق ہے که ای جو دا نم بنموئے بارحال معنی مو بے جندہ و خارج واللس معنی اتاشا رو خارج واللس بی لکه امام خدیجې د راپور ورغه ورغه په سرګند نه دی ویرچو ولله دغه خپل نومالو دی او ذات مونږ کړه اته شیرو ته په هغه مبارک اختلاف قرلته ورو خاوا په قاعده کې نلته سمه اړد ولستی اغه مخاطب ورو ذات ما کړه ولله لاقول د خدیجې په امام جزيري په بولله مکی بن ابی ثالث دے قول دے راب القاسم حضری دے قول دے اب الحسن سریح دے قول دے ابو علی سینہ اغم دا خبر صحابی تکردے پاکبل کتاب کی چه مخارج و او صفات و بارک غسم کتاب لیتے لے باقی دا خبر صحابی تکردے چه مخارج واللس دی امام تی دویو و ایسپارا تی دا قول دا امام شاتیبیم دے امام کرنا تے کوئی سوارلس دی او بياو في سماحري بنذري او تصويلي ادامو بيلي ثمخرج بلغه كسه توي اصطلاكه توي او مخرج فدو قسمه مخارج و مخرج مقدره محققه توي ما له معين من الذال حلقي واللسان والشفاه او مقدر ما عليه له جزء معين الى اخره تصويلي او بيات تصويلي تشكول مخارج شروطه بطاري حروف الدو قسمي اصلي او فرعي حروف اصلي دي تا عالف نیا پورا شکم غروب تی تا مقارج دو حروب ازیو دو پارا دی نو دلتا بتو غروب مراد کم حروب اقلی کم جمع در دا قائدہ کے لی کے لی مقارج دو حروب تا تبا قائدہ کی یہ دیشی نوی قائدی کے غیل اشارہی ضرورت وردنشتا ہے یعنی آن امرا نوزدر لی کے لی منگویلیو حروب مبانی او حروب محانی گولتا ما صرف دیتا حروب مبانی، حروب ایجا، حروب محجم، حروب العربیه، حروب تحجید، تا تول ویده کیگی، تا تی حروب مغارج واللد دی. دویم کپن حروب تغیید ہوئی حروب فرعیه، تا افسید، حروب فرعید کی شروع دی، پا المفید كي. او باندې دې د یو ذات پکره تاسو ته دې قاعده الحروف الفرعیه څه یشو ندا ذکر کړئ چې بل خذرا دا د چې موږ وې او د حروف فرعی دی. او ابتداءه حروف په دغه د معنی معانی مبانیا معنی پراته کی او مبانی بد ته دې څه ځر وګينا الجواهر البوذيه وعلى ذكر كلي هر عدد محتاج دري दिसून وتا هي ته تي اوشيش ماره کړه هغه دري दिसून ته محتاجي یو څه ته محتاجي الفاظ او عدد ته هي تہ چوی دا اشمار نو یو ایک نو تین چار پنځه شپږ د تکل په اساس ملي دا په ذکر کې چې اوږه اشمار دی جنس په ذکر کې دا اشمار په خمارې چې دي قارې باز ماره کله پک مارې څه اشمار دی د ذکر کته د نيز راځي او درې داغی عین ذکر کا بنی ذکر کا خبرمان کوشش کرنا نموڑا دلتا کی کمیت یعنی کمیت تیزے کتا کہے دے اغضا حروف تی آ کمیت شو حروف کمو آئے لیف او عین تکم ده اغیر اثمان دی و. عالف عالف با با نمونه دي دی حروبو با تا دی نمونه دی او حروب چووائیو الحمدللہ رب العالمین اغیر سو شیده جنس ده. تا دی تا تو بلیبانی پوش شیده نا بیا گورا دیده که دی جمهور علماء قول داده دی جمهورو چه شروع که هجام او نتیس شروع تی امام مو بردوئی وئی عالف او حمده او شای دی او پامیمون بورا تفصیل کرو گرتا سیادی چه عالف او حمده او شای دی اکی فرا او ازاد مون بورا تفصیلی کرے بلگو را دا حروف تی پیدا کی گی اوازونو پیدا کی گی جانا جسا پیدا کی اواز سره د خپلې نه حرف درو باسي ما نشي کیږي د هغې حروف د اوازونو نه پیدا کیږي ورته ده کې ایمان جبري دی تر کڑکړي او دارنگی در دا ابن الجزاری سے افزیز کر کردی جو در اواز تتوائی اتا سنه بار بار تیزی خوی او حبر را ذکرم اواز تتوائی از توتو هوا اونیه تموو جو بیتا سادو میل اسمه خوی در اواز در او هوا نشی پیدا کیگی پتکر او حلو دو جسمونو سرائی تر در دا تمویلو جو حواد بکم طریقه پیدا کیگی نا یا پتھاکاری در جو دام جسم دی دام جسم دے پیدا شو پیدا نشو او کله کچھ داکی دو تر پیدا کی مارحال در جسمیں اونا آواز پیدا کی نا قول امام جعبری او ابن النازم تیر ذکر کرد شاریخ یمانی را لگی دلے او بدائی بانی رت کرد ستا بلاکب و خبر و قدادی سنت نو جماعت نه ایتای ڈالی سنت مر جماعت نو پر اوازو نو خو اللہ پر نو دیناک جای اینکا ارد جو ہے اگر تانا اسم او بوئی کی نا تقصتا سر چار اوڑا تو اینا مار اوڑا اوڑا اوڑا جتو واا ارد اللہ کی پر اینار اوڑا نو دیجے کی مولا علی ارقادیز امزکر کری شاری حیاملی جو بیویسے ناجناک آنکا پریبی نه دره یې مرګ په یو شیخو له کې امیر درې روانه و امیر درې ته روان راغلې مدرسې امیر سره نو په یو ځد حادثه راغلې او یو شیخو له دې ترې باندې راځه منګل ته له مصیبت پورته کې امیر زخر دوی کوئی عذاب نه وای اتے پکر آمود پکر آمود پکر آمود تو یہاں کوئی حدن نوئی پوشتاک کوئی ہو آئی کنی نا لگی وہاں رکھنا با ارسکے ہو یا میرے دیکھتر گولو تو تفکر آمود پکر آمود نوڈیز ہے کہ شاری ہی امیلی پریدی نا توکر ملالقاری کے بارنوئی دارے کمپاکٹ کرے آوائی و آغرب آه شارح, آه شارح هنا حيث اعترض على الجعبري وابنى النازم في قولهما والصوت هواهم يتموج بتصادم جسمين قال الذي عليه على الصنة ان الصوت كيفية تحدث لمحضة خلق الله تعالى من غير تأثير لتموج الهواء والقرع او القلع خلافا للحكماء في ذاهمهم نو بيا اه, آه مناعا للخارج افريكي ذكر قريب و والتحقيق ان ما ضابطنه هو ان تاثيرا غير الله اي ما ضابطه دغه جماعت چې په سيزولو کې مؤثره حقيقه شوک ده الله ده او ويانه چې قد تولد د تسبب الله انسان مړای که مړای هغه له کوم رټی ته ځات نن موړته په حقیقت کې ته الله موړکې دې شي الله په قدرت کې داسې رټی نوخره په دې موړکی لکه چرته دې کله خراب شي درېره دې ته او نوخره وبوځي تهره واپس راولي الله موړکې بلکې موړې دې کې چې اوس نور زرات دې ته خپل دې نشورنس دې کېله په نسبته یو سبب ظاهري دې نو هغه را څنګه ځو ځاي دلته ذکر کړي او شعر ته دا کار کړې دلته ویلي دي كل حرف مخرجاً مخالفا لمخرج الاخر وإلا لكان اياهو اه بس تسلیل مودا خبر ذكر کروا اه اه اه هر واللس تکر حر حرز بار افتا المخرج دے اوه تحقیقی خبرت هذا چو حر حرز بار افتا المخرج لگو الحسر تقریبون و بالحقيقة لطل حرز بقعة و ان قال جمهور الورى ما نص لكل حرف مخرج يخصه واذا خبرك يريد يقول هذا تعديل بعيد من التحقيق غائب ولا ذكر واذا به بسيط الجمهور من ارباب التحقيق جعل الحروف متعددا جعل العروبه متعددا مخرجا واحدا بناء على ان تيزه حاصله باتفاق الاثباع جو برو کله یو برحرو په یو مخرد کې راځي ماکړي دا خبره تفصیلا د تر اشاره په چاته یادي هغه خوشاله او د چا سره بیا له جادي له اته لا پاتو په څنګه نه خدایری خبرې دې تیر خبره مقدس شریک تر اشاره کوم چې مخفل نه بوېګو نو مرنه یې کوي دا کاروبار څه چې یاتره یادي په بوېګې چې اړین تر هغه دوی په کومه نو بیا باندې